Deməli buyurur ki, faslun fil iimani bil Sonra, imanın 6 altı şərtindən altısına toxunur. Ola qədərə imandır. Və şeyx buyurur ki, rahimehullah, "Bat'uminu bi va tu'minul firqatu an-najiya ahlu sunneti vel cemaa bil qadar khayrihi Yəni ahlu sunnə və cemaat yani, etiqadında onlar qədərə inanırlar. İnanırlar qədərin yəni Allahdan xeyr Allahdan olması, həmçinin şərinin də Allahdan olmasına. Bəş, şeyx <coughs> təməli, ümumiyyətlə, ə, şeyx bu ə, birinci deyir ki, əhlüsünə, məcəm, biz artıq firqə Nəcəd firqəsində danışmışdıq kitabın əvvəlində həmçinin əhlüsünə Fəcəm altdan da danışmışdır. <gülüyor> Elə deyil? Kitabın əvvəlində keçmişdi bu. Və sonra buyurur ki: "Şə bil qədri xeyri və şərri". Və qədə mənası yəni Allah Subhanahu taala qabaqcadan hər şeyi artıq ə, bilib və hər şeyi qabaqcadan yazıb. Və məsələn Allah Subhanahu taala Qəmar surəsində Həmsin Mursalat surəsindən. Qəmər surəsi deməli 49, Mursalat 23. Bu ailədə göstərik, hər şey qədərlə olur. Yəni, Allah subhanətə alaq qabağızıdan artıq bu işi bilmişdi və icazı vermişdi. Nə olur hamısı qədərdəndir? Nə olur? Yani, Mursalat 23. Qəmər 49, e, Mursalat 23 dan sonra birin ne çalmasa. Birin oxuyur, o birsinə lazım oxuyur məsələn. Qəmar nədir? Qəmar ki biz hər şeyi müəyyən ölçüdə yaratdıq. Ölçüdə. Artıq yaratmışıq. Yəni yarad qədər də e, yaratmadan qabaq oldu. Çünki Allah Subhanahu elmi e, yaradan yaradılmışlardan qabaqdır. Yəni Allah təala bilirdi kimin neyin içə Baş ora şeyx amma qada isə çünki biz deyirik qada və qədər qada isə hökmdür. Hökmü Allah Subhanahu -Hökm, artıq hökm vermişdir. Ümumiyyətlə bu iki kəlmə qada və qədər yaxın bir yəni yaxınla mənaları bir-birinə. Lakin fərqləri ayrılır. Əgər iki kişi ayrı-ayrı bir yerdə gəlsə, ayrı-ayrı ayrı-ayrı. -ayr. Yəni bir yerdə qada var, qədər də kəlmələk yasıq. Amma belə, ay, tək gələndə məsələn qadar, hələ qada mənasındadır. Qada da hələ, qədər mənasındadır, tək gələndə. Ümumiyyətlə, ərəb dilində belə qayədələr var. Və qədər deyəndə insan yəni, necə, nə, nə demək istəyir? Qədər odur ki, Allah subhanətə hala qabağızadan hər şeyi bilib və edib və hər şey Allah subhanətələ iradəsindən olur istəyinə və hər şey, və o hər şeyin xalikidir, qədər budur yəni sən deyəndə qədərə iman xeyrinə və şərinə yəni gətirirsən ki bəs, mən iman gətirən ki xeyr və şəhər hamısı Allahdandır və Allah subhanətələ elmi xəlqindən qabaqdır və hər şey iradəsi istəyi və s. və Və bu ümumiyyətlə, bu mövzu qədərilər, qədər mövzusu ələ ən birinci firqələrdəndir. Hansı ki, müsəlmanlar arasında bölməyə apardı qədər mövzusu. Çünki ağır mövzudur və əmçinin qeybi mövzulardandır. Və görürsən, kim sahabilənin yolundan çıxmışdır, onlar zəratı düşürdürlər. Və ən birinci bunu danışan e, Məbəd Əl-Juhənidir qədərdən. Dedi ki, qədər yoxdur, inkar elədi qədəri. Yəni, dedir ki, Allah bir şey olmamışdan qabaq bilmir, xəbəri yoxdur. Olur, bir dən ki, hə, oldu bu. Kimi eləyir? Mə'bəd əl-cühəni. Bu, ən birinci, Mə'bəd əl-cühəni bir bəsrəli. Ha, bu, qədər ilə, panikçilərindən biridir, özə qola atır qədər xulatlardır, yəni laq belə dəhşətlərindən çünki qədərlər qədərlər özdə iki növdir, var xulatlar dəhşətlər laq, hansı ki, onlar deyirlər ki Allah bir şey olmamışdan qabaq bilmir, o şey olandan sonra bilir, təbii ki, küfürdür. çünki Allah subhanısa həddi yoxdur, həm əzəl qabaqdan, həm də sonradan elmində, hər sifətində hər sifətində kamildir <gülüyor> əgər deyək ki, bilmildir, naqistidir Onu go Şafi rəhməhullah deyir, qədərlərlə mübahisələnəndə elmindən söhbət eləyin, elmindən. Allah tana elmindən. Əgər desə ki, Allah təala bilirdi bir şey qəvazından qutardı. Yəni təslim oldu sənə. Yox əgər inkar etsə ki, bilmirdi, kafir olacaq. Münacaşə etmə artıq. Hə. Şafi rəhməhullah belə deyərdi, bu bu Amma ikinci növü qədərlərin, bunlar qolat deyillər, düzdür? Bunlar da şərdir. bunlar deyiblər ki, yox, Allah bilir. Qabağcıdan nə olacaq? Və lakin, <coughs> deyiblər ki, qul nə enir, özə eləyir. Yəni, qulun əməlləri var. Təxki, mən belə, elə deyim, belə, nəsə. <coughs> yəni, özə eləyir, müstəqildir. Tam, tam müstəqildir. Biz də ona deyik, qulda ixtiyar var. Və lakin, tam yox. Çünki dəlillər var ki, göstərir ki, ixtiyar yoxdur. Və dəlillər var ki, göstərir ki, ixtiyar var. Cəmil əməlisin, axıq. Görürsən, bəzi fərqlər bir tərəfə götürür, bir tərəfə götürmür. Amma çəmləyəndə görsən, insan ixtiyar sahibidir, və lakin tam yox. Hər şey tabidir Allah Taala-nın qədərinə, elminə, istəyinə, iradəsinə. Heç nə bayraq çıxmır. Çünki desək ki, kul özü xəlq edir, özü öz əməlin, onda 2 dənə xaliq çıxır. Kainatda. Bir Allah Subhanahu, bir də kul özü. Xaliq bir dənədir və hər şeyin xalikə Allah spontan adı və sonra şeyx deməli sonra məsələn Əmr ibn-i Ubeyd qədərilərdən banistiləndəndir hansı ki bunlar şey qədər mövzusu ixtilaq düşdü e, şeydən sahə, sahə bilən var idi Əmr ibn-i onu onun görə Sahi-l-Muslimdə bu mus, sahi l birinci hədis Müslim bu hədislə başlayıb qədərdən İbn Umar rəvayətində İbn Umar Kərbədə oturur gəyirlər İraq əhli deyirlər ki, orada biri var deyir ki, qədər yoxdur. Ha, ola bilər ki, gedolardı nə o adamın əqidəsindən uzaqdılar. Sabrə o ağədədir. Sonra burada deməli Şeyx Rəhməhullah deməli buyurur ki ə iman deməli qədərə iman vacibdir. Və təbii ki imanın şərtlərindəndir iman gətirməyən kafirdir qədərə. İman gətirməyən qədərə kafirdir. Və iman yetirmək vacibdir və imanın şəhətlərindən biridir, necə dedirik? O da hədisdə Peyğəmbər Salisəm e, Cəbrailin sualına cavab eləndə dedi ki, həmçinin imandan budur ki, qədər xeyri və şəri Allahdandır iman yetirməkdir və qədərə imanın ümumiyyətlə faydaları çoxdur. Hətta məliklərə iman faydaları çoxdur. Məsələn, qədərə imanın faydalarından biri budur ki, imanı kamilləşdirir müsəlmanın imanı kamiləşdirir, tamamlayır. Həmçinin faydalarından qul, insan öz əməllərinin Allaha aid edir, yəni Allaha bağlayır. Və Allaha daha yaxın olur, Allahla çox əlaqədə olur, ki, ona təvəkkülür, dua edir ki, yaxşı yolu onu yönətsin, qorxur zəlalətə düşməkdən, Yəni, insana oyaq iləyir. Çünki insan bilmir axı, nə yazılıb, heç kəs bilmir nə yazılıb ona. Nə olacaq 5 dağından sonra, heç kəs bilmir. Lakin 5 dağı keçəndən sonra biz artıq bilə bilərik qədərdə nə yazılıb. Olan keçən şeyi artıq bilmək olur, qədərdə belə yazılıb. Amma qabaqcısına heç kəs deyəməz. Ona görə qul daima gələk Allah təvəkkür etsə, Allaha bağlanırsa, heç vaxtda arxayın olmaq olmaz. Nə bilirsən qədərdə nə var, nə yazılıb adama? Həmsinin e, insan özün aciz istəyir Allah qarşısında, təkəbüllüyün qabağını alır, qədərə iman. O vaxt ki, görür ki, bu heç nə bilməyir, e, öz acizliyin dərkliyi. Yoxsa insan görürsən, hərdən görmür özün. Yoxsa görürsən, danışır, danışır, danışır. Bilməyir ki, demiyorlar, yoxsa yox, varə, danışır. Təkəbüllük gəlir sonra bir mənə putardı və s. Ulan istəyir cahilliyin əlamətlərindədir və belə iman, qədərə iman gətirməyə insanı tə təlasikalı gətirir həmçinin. Həmçinin qədərə imanı faydalandan da biri müsibətdə insana təskinlik təskinli edir. Yəni, insan müsibət olanda təskinlik tapır qədərə imanda. Çünki bilir ki, Allah s.a.bələ yazıb və razı olur. Bu, böyük şeydir və çox fəlakətlər ələ qədərə inanmamaqdan gəlir Hüsen kafir dövlətləndə məsələn bir neçə yıldan qalmaq bir qazetdə oxuduq ki bəs Rusiyada 16 yaşına neçə min dənə cavan öz damarını keçib yəni bezi yoxdur, səbiri yoxdur, din yoxdur ya, məsə, necə istəyəm, başdan ağı əqidə cəhətində, mənəvi cəhətində mümədi cəhətində və kəsik damarın ölüblər. Neçə min dənə. Amma imana qədərə iman gətirən nə olur müsibət olanda başına? O dözür, deyir ki, Allah belə bəlkə də bundan da pis olarmış. İnsan görsə müsibət olur, insan gəlir rahatı ola. Deyək ki, deyək ki, Allah qədər qədəri nə oldu bu? Allah nə qəzasında edir, o da olur. Qutardı. Bu böyük şeydir, yəni, müsibətdə adama böyük təskinlikdir. Cümlə insan elə müsibətdə olar, nəsiyyət də görürsən, insana fayda vermir. Lakin iman, bu cür iman insana inşallah rahatlaşdırır. Həmsinin, ona görə Allah s.ə.q. buna işarə edir və buyurur ki, Taqabun suresində, 11-ci ayədə Allah s.ə.q. buyuruyor ki, Mələm yu'min billə, yəhdi qəlbə. Axı bir 11 Ha, 11. Bu ayənin şərhində Əliqəmə Rahiməhullah buyurur ki, bu ayə o kişiyə aiddir ki, birdən müsibət gəlsə başına, bilir ki, Allahtandır və razı olur və təslim olur. 11. 11 Tağamın. Təhə. Allahın izni olmadıqca, heç bir müsibət üz verməz. Kim Allaha iman gətirsə, onun qəlbini haq haqqa doğru yönələr. Ha haqqıda o yəni rahatlaşdıran qəlbini rahatlaşdıran onun üçün düz mövqə seçməyə yönəldər təbii ki, iman getirsə iman da nədir? Allah bunun içində iman çıraq qədərə də iman var iman deyəndə bir də Allah inəmək ki sən deyəndə ki, mən iman getirdim demək isə sən o 6 şərtini almışsın iman getirdim qədər də var orada yəni ayıq göstərir ki, ona əlqəm rəxəmə Allah deyir ki, bu O kişi, o müslümana aiddir ki, müsibət gələndə razı olur qədərlə qədər və salamat qalır. Bilir ki, Allah Sıbhələdən olur hər şey. Və ayağa həməsini göstər, hər şey Allahın izni olur, hər şey. Elə bir şey yoxdur ki, Allahın izni olmasın. Sonra burada, rəxməhullah, həmsinin kulaq, yadına salır. Eee, necə mövqe tutmaq? Xeyirdə və şərddə qədərə iman. Qədərə iman faydalanan da biri müşəllimana göstərir ki, müsibət gələndə və ya xeyir olanda necə mövqeə də tutmaq? Necə mövqeə olmalısan? Ki məsələn, xeyir olanda şükür edəsən. Biləsən ki, Allah verdi bunu sənə. Yəni qədərə iman həmçinin naşşükün qabağını alır. Amma bir pis olanda səbirliysən. Və bu da böyükdür, yəni böyük işdir, səbirli olmaq. Həmbar sağ olsun, bu müsələmanın ən böyük xeyr, əta, Allah tərəfindən ətası kimi ki, səbir verib, odur. Ən böyük nimət, ən böyük xeyr. Və səbirli insan daimə xeyr olar. Sonra burada, rəxmiyyət Allah, həmçinin insan İnsan başa salır ki, Allahda nə olursa hikmətə, hikmətə görə olur. Heç nə də hələ belə olmur. Heç nə. Hamısında hikmət var. Hər şeydə. Nə olur? Hikmətə görəm. Hikmət var. Xeyr var. <gülüyor> <Nasıl? gülüyor> Hətta müharibələrdə də hikmət var Allah tərəfindən. Bu bəlalarda hikmət var. Heç nə hələ belə olmur bu dünyada. Sonra buyurur ki, şeyx qədərə iman xeyri hi və şərdir. Xeyrinə, həm şərrinə. Yəni iman gətirməlisiniz ki, mən qədərə inandım ki, xeyr və şər Allahdan olur. Yaxşı, xeyr aydındır, lakin şər necə? Yəni desək ki, bəzlə qorxubla bu məsələdə. Tiblər necə? Yəni Allah şər istəyir? Yəni biri məsələn onu görüb deyir, "Yox, şəri yazmıx Allah Deyiblər, xeyr Allahdandır bəziləri, şəhər insandandır. Aynındır, belə deyənlər olub, deyiblər ki, xeyr da şəhər isə bizdən. Qəlakin, səhif qədəri, iman kamil, kamil olmaq istəyən qədərə, iman gətiriləri xeyr, həmçəri şəhər də Allahdandır. Qəlakin, çünki bu, ümumiyyətlə, insan təbiətindən şəhəri xoşlamayır, heç vaxt pis deyil. Ona bir şey pis olanda xoşlamır. İnsan xoşlayırəmsə, İnsan təbiətindəndir. Bunu yaxşı olanda ləzzət verir ona. Amma pis olanda xoşdamı. Belə bu insana aiddir. Belə ki, ola bilər, pis olsun, sonra insan başa çüksün ki, bu xeyriymiş, bu elə yaxşıymış. Və və lakin bu məsələdə biraz o şərk ediyəndə şərk Allahdandır. Yəni, bəzlə bunda çaşıblar bəli, amma əsl demək olar şər Allahdandır. Allah şər istəyir. Çünkü Allah hər şey xeyirdir. Və hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi hədisdə deyir ki: "Əşşərru leysə ilək. Şər sənə aiddir." Bu da hədisdə ya səhih alistir. Şər sənə aiddir. Lakin şər bəli. Şər biz deyəndə bu qula nisbətən şərdir. Yəni, Allahdan gələn xeyr və şər qula nisbətən. Amma Allah üçün Allah üçün hamısı xeyrdir. Lakin qula nisbətən şərdir. Ola bilər. Lakin Allah sünni, Allah sünni, hansısa xeyrdir. Ona görə Peyğəmbər səhəl hədistə deyir ki, şər, şərhü leys elək, yəni sən şərh kimi vəsv olunmazsan, yəni şərh istəyən kimi. Sən hər, hər, hikmət sahibsən. Sənin nə istəyəsən hikmətdir, xeyrdir. Çünki görürsən şər, şərdə lakin onda xeyr var insanlarsa, lakin insanlar bunu dərk edəmir, lakin insanın təbiyyətindəndə olan şər istəmir, bir şey olanda elə fikirləşirlər ki, pistir bu, ona görə burada o hədisin şərhi bu belədir, yəni şərh sənə aiddir, biri məsələ gətirə bilər bunu, deyə bilər ki, sən dedən şər Allah'tan da, amma hədisdə Peygamber salasın deyib ki, şərh sənə aiddir, yəni e, bəli, Allah teala şərh eləməz, qul özü eləyir, şər vəsf olunanda qədər də, yəni qula nisbətən. Amma Allah-ı isə hamısı xeyrdir. Lakin, o da Allahdandır. Quldur ki, şər edir, o da Allahdandır. Çünki ayədə deyilir, hər şey onunla izni ilə olur. Sonra burada şeyh buyurur ki, rəhimullah, məsələn, şeyh hətta misal çəkir burada. Təbii ki, mən hətta İbn-Teymi çəkəndə, şeyh deyəndə ona, şeyh Ruslan deyənə Yada dirəm şeyh İbn-i Teymiyyə. Amma şeyh deyəndə təkcə, yəni İbn-i Hüseymindir. Aynındır. İbn-i Hüseymə və qeyirləri. Amma İbn-i Teymiyyə adlı çəkəyəndə dirəm şeyhul və ya şeyhul İslam. İndi mən dirəm şeyh, yəni Hüseymin şərhidir. Bu vaxtı yədə yoxdur. Deməli, məsələn, misal, qardaş çəkdə xəstələnmək kimi. Xəstələnmək əslində şərdə insan Xeyrdir ömr. Və lakin, Allah üçün o xeyrdir. Səni insan hardan bilir? Birinci, mümin üçün təmizlənir. İkinci, belki, mümin üçün laf pis olacaq biz bilmirik. Adamın yaxşıdan bir şey gələndə, insan böyle fikirdə olmaq ki, yenə şükürləməlidir ki, bundan da pis ola bilərdi. Aynında, belki ne bilirsən, bu küçəyin kiçəndə sənə işin olmadığı olur üçün küçəyin kiçəndə laf ölərdim belki. Hələ yaxşı ki, bu küçədə oldu. Çünki biz bilmirik. Onun insan geri daimə həm diliyən olar. Yəni, şükür edən kullardan. E, və hətta şeyh burada misal çəkir, Rum surəsi 41-ci ayəni. Bir daha Rum 41. Bu ayədə Allah s.ə.vələ bəyanılır ki, baş verdi fəsad və onun səbəbi və məqsədi o İnsanlardan öz əlləri ilə etdikləri üzündən quruda və sudan fəsad əmələ gələr, ki Allah onların etdiklərinin bir qismini daddırsın və bəlkə onlar qayıtsınlar. Hə, yəni şər olur ki, olan xeyri üçün, hətta neynəsin, bilsinlər nə deyə qayıtsınmaq üçün. Ola bir insan daimə xeyri deyə qayıda bilmir, görmür. Hərdən şər olur, görürsən şər, Ə, olur onun üçün. Qayıdır Allahın yoluna. Bir də şey, bir dənə oxa yani. İnsanların öz əlləri ilə etdiklərini düzündən quru da və suda fəsəl əmələ gələr ki, Allah onların etiklərinin bir qismini daddırsın və bəlkə onlar qayıtsınlar. Hə. Ona görə, ə, e, e, şərtdə də hikmət var. Allah tərəfindən gələn şərlərdə hikmət var. İnsanlara nisbətən. Və lakin belə baxanda şərdir. Və lakin, hikmət var orda. Və lakin, Allahın nisbətən o xeyrdir ya. Allahın nisbətən o xeyrdir. Ona görə, asili, küfür də şərdir. Elə deyil. Və lakin, bunlar hamısı Allahın qədəri nə olur? Asili də, küfür də. Lakin, hikmət, hikmətə görə. Asili də, küfür də, hikmətə, Allah s.ə.q. hikmətdən görə olur. Nə olur? Çünki, əgər asili, küfür olmasaydı, Onda əslən, yaratmaqda məqsəd olmazdı Allah Ta'ala tərəfindən. Onda cənnimin üç yaradıb. Yox, asili küfürdə olmağı hikmət sahibidir ki, Allah Subhanət Hala insanlığa dərəcələnib böyüsün, yaxşılıq ilə mükafatını versin, pisliyilənsə, əzamı versin, hətta bu, adilliyindəndir Allah Subhanət Hala. Yox məqsəd olmazdı. Ondan əslən, cənnəti yaradar, məqsəd olmaz hələ. Hamı cənnəti gecək heçdən. Yox, bəs zalım və saira fasiləz adam cana kimi Allah Subhanahu Taala üçün yer hazırlayır. Təbii ki belə deyəndə məsələn Allah Subhanahu Taala bilirdi. Çox vaxt sual verirlər ki, yaxşı Allah Taala əg bilirdisə mən belə elicəm. Nə üçün məni aldatır? Və ya məsələn biri günah alır, deyir əşə Allah mənə belə yazılıb. Da bu cəhalətin əlamətlərindəndir. Birinci Allah Subhanahu Taala ki, get məsələn günahə. Allah səni yaratdı. Dedi ki, günahlama. Belələmə, amma belələ. O günahın sənin cəzası olacaq. Belələsən, kəfət budur. Ola ki, sən öz, insan özü eləyir. İnsan nə edir? Öz bu eləmək Allahın izni ilə olur. Allah istəyinə, insan öz eləyir, nə edir? Lakin bu eləmək Allahın istəyi, iradəsi və elmindən çıxmır bayrağa, qədərindən, hər şey qədərlə olur. Lakin insan özə eləyir. Fəqət Allah s.ə.q. Bəzlə, bəzlə də elə başa düşür ki, Allah t.ə.q. eğer yazıbsa, Allah t.ə.q. məcburdur. Mənə günahım, Allah mənə belə yazıb. Allah t.ə.q. adil dövr, nəzul billəyə və s. Birinci Allah t.ə.q. yazmağı məcburiyyət dövr, insan məcburdur. İnsan məcburdur bəzi şeylərdə. Bəzi şeylərdə ona deyirlər kovni. Və var şəri. Kovnidə məcbursan. Məsələn, misal kimi ölmək. Məcbursan. Məsələn, doğulmaqdır, ölməkdir və s. Bunlarda insan məcburdur. Heç nə belə fokus kimi olur ki? O pülpülə olmalı, nəsə oldu? Yox, insan məcburdur bu cür ola. Və öyə məcburdur. lakin, Buna deyirlər qovni, qədərin qovni şey, tərəfi. Amma şəri tərəfi qədər də, şəri yəni azadsan. Ola da bilər, Allah tərəfindən olmaya da bilər. Aydındır. Və, ə, ə, bəs lərdməli deyirlər ki, bəs nə olur Allah... Ə, hə, yazılmağa məcburiyyət üçün başa düşürlər. Yox. Onlar düzgün başa düşürürlər. Onlar bilirlər ki, Allah da yazıbsa mənə məcbur eləyir. Yox, yazmaq məcburiyyət də öyr. Yazmaq o deməkdir ki, bilir nə eləyəcəksən. Yoxsa sənəm buraxıb özün elədin onu. Sən nə eləyirsən, özün eləyirsən. Və bu yazılmışdır orada. Və bu yazılmaq sənəm məcbur eləmədi. Onu sənəm özün elədin. Yoxsa Halbəstar adilikdən olardı ki, qul qiyamət günü qalxardı, deyərdi ki, "Ya Rəbb, mən nə Sən məni məcbur etdin, getdim o günah alətim. Mən nə edim? Məndə şürin Onda belə olardı. Yo. O yazmaq məcburiyyət deyil. Bəzi evaşidlər ki, yazmaq bilə oinsa məcburdur. Yo, məcbur deyil. İnsan məcburdur bəzi şeylərdə. Lakin kəvni də, lakin şərqdə, şərqdə çoxdur ixtiyar sahibi insan. Biz də bu nükhbələ deyirik, çünki dəlillər var, belə də dəlillər gəlib, belə də. Dəlillər gələndə iki cür cəmiləmi ilə lazımdır. Bir tərəfi götürsün, bir tərəfi təhkirəsün, getdən. Arşı sələfin yolu da ölə ol. Sələf deyəndə Peyğəmbər s.ə.və sahabilə tabirinlər və kim olan yolundadır. Və həmçinin bəziləri görsən, məli yazılmaq nədir? Məcburiyyət döyür. Təqət elmdir. Yəni, Allah s.ə.q. bildirib ki, qalaqcıdan o bilir nəyini. Bu da onun elminin kamilliyindəndir. Həmsən, bəzi dədirilər ki, bir şey eləyəndə görsən, dəlli qədər getirirlər. Dəli kimi getirirlər. Məsələn, görsən, oğurluq eləyir biri. Necə Umar mənə xatlanın vaxtında biri oğurluq elədi. Dədir ki, bəs gətirilə elini ki, ya məhv, ya xəlifə, bəs bu Allaha qədər, Allah-u Teala məhv bel Allah s.ə. yazıb ki, sənə əliyi keçməyələr. Hə. <gülüyor> Çünki orluq yanda əliyi keçməyələr. Hə. <gülüyor> yəni qədərə günahlarda dəlil gətirməyə olmaz. Asılıqdə qədəri dəlil gətirməyə. Qədəri dəlil gətirməyə olan nə var? Müsibətlərdə. Əgər sən günah lakin müsibət baş verir Məsələn, insan ölür və ya bir faciə. Onda dəlil gətirməyə olan qədəri. Deyəndə ki, belə belə Deyə ki, Allahın qədəri beləymiş. Amma şəh-aqlun yerində sən qəb oğrulur isəsən, sonra isə Allahın qədəri beləymiş. Yox, günahlı dəlil getirmək olmaz qədəri. Qədəri dəlil getirmək olaq nədə? Misibət baş verəndə. Amma asili edəndə dəlil getirmək olmaz qədəri. Və sonra qədərdən sonra üçün də qeyd edilədiyidir hə? dəlil gətirmək, bəziləri bəzilə məcburiyyət başa düşür və sonra üçüncü nə idi? üçdən misal çəkdim öz odam insan özə eləyir nə eləyir? Nə A, insan, yəni, yoxsa özə eləməsə qiyamət günü qalxıb deyərdik ki, yarab, sən məhə məcburlədim sonra şeyh buyurur ki fiydaracat il imanı bilqadar qədərə imanın dərəcələri mərtəbələri. Və buyurur ki, şeyx ibn-i Teymiyyə və li bil qədəri ələ dərəcətəyin. Qədərə iman iki dənə dərəcəsi var. Şeyxində o dərəcələrdən naşıdır. Yəni, sənə başa salır ki, dedi, qədərə iman nədir? Və dedir ki, mühəmdir və s. İndi biraq şərh o qədər. Sənə deyir, indi, indi başa düşmək lazım. Və deyir ki, imanu bil qədər ələ dərəcətən. Hər bir dərəcə tədmin şeyə. Qədərə iman 2 dənə mərtəbəsi var. O və hər o 2 mərtəbənin 2 dənə belə bir rüknu var. 2 dənə qaydası var, şərti. Beləçi 4 dənə, elə i̇ki dənədir. O hərəsini 2 dənə də 2 dənəsi var. 4 dənə. Və şeyx vurur ki Balacə şeyx burada rəhməhullah dedi 2 dənə dərəcəsindən danışdı. Yoxsa belə qədələn dərəcələr çoxdur mərtəbələri. O şəhəldür. Yəni qədəri inşallah çətin olsa, nəsə belə soruşqinə. İnşallah aydın da. Aydındır. Nəcə belə çətin olsa, soruşqinə. Çünki biraz mövzu ağırdır. Ha, yəni, nəcə, o üçün başına üçün soruşqinə. Deməli, yoxsa qədərin dərəcələri çoxdur. Və ola şeyx Məhz bu iki dənə də dərəcəni də növş gətirib. Çünki bunda ixtilaf var ona görə. Vasitdən gələn, biri də Vasitdə, tirmədə yazılır, oturub. Vasitdən biri gəyib ki, bəs İraqda Vasitdə ixtilaf üçün bizə sahibələyə gedəsin, yazılır. O da ixtilafı nədən söhbət gedir, ondan danışır. Yani çox şeydən danışmıyorsan. Xilaf nədə düşüb, ondan danışır. Deməli, şeyh buyurur ki, rəhəməlullah, dərəcətl-uulə, min dərəcətl-i imanı bilqədar. Birinci mərtəbəsi, qədərə imanın birinci mərtəbəsi budur ki, iman bi ənə Allah-u Teala alimə mə xələq, amilunə bi əlmihi alqadim, əlləzi al al hu musufun bihə əzələ. Şeyh deyir ki, bin təmiyyə, birinci mərtəbəsi odur ki, Allah subhanət hala məxluq nə inəcək? Artıq o vardı elmi var idi qabaqçadan və kim nə inir? Allahın elmi ilə ilirir, yəni Allahın elmi var, bilir və elmi qədimdir qədim deyəndə yəni ə, əvvəli yoxdur Ay, mütləqə Ona görə şeyh buyurur ki, məlsum, hansı ki, əvvəli olmayan kimidir. Qədim deyəndə, şeyh Allahın elmi qədimdir. Yəni, əvvəli yoxdur. Necə ki, sonu yoxdur. Amma məxluqda isə əvvəl də var və son da ola bilər. Əvvəl də var, son da. Amma Allah s.ə.q. da isə yox. Və həmsinin bu məsələdə də Dili çi məotəsələnə bilər? Divə Allah Subhanahu Taala insan nə edir, bilmir. Lakin bunlar hansı möhtəşəmlərdir? Qolatlar. Laq belə dəhşətləri. Çünki firqələrdə var. Görsən, eee çoxsu iki qismdir. Var dəhşətləri var belə. Məsələn, məotəsələdə var dəhşətləri, laq belə batanaq Üzdə deyir, sahildə birəz xoranlar. <gülüyor> Necə? Halimlər var, ki, səhətlər. Ha, müsibət, ha. Yəni, xulatlar, ha. Xulatlar kafir sahiblar, lakin e, sahildə xoranlar yox. Deyilə ki, bidətçilərdir. Hətta buxari muslim onlardan rivayətlər götürürlər. Amma xulatlar... Xulatlardan yox. Yəni... Təqbirlə olan kafir. Xulatlar, Yani, demek ki Allah subhanahu aleyhi bir şey kabahatsızdan bilmirdi, küfürdü. <gülüyor> Onun göre hulatıl kadarı ya kafirlerdi. Öyle de o? Allah, Allah tarafından insanı koydu, o program demiyorlar. O program da öyle <gülüyor> o. <Yo, programım bu. gülüyor> program da öyle o. Program insan mecbur kimi çıkıyor, programı alıyor. Program şey, oldu ki mesela kampüter koyarsan bundan kırağıt senmezsen. Ve Allah subhanahu aleyhi ve kimi etmeyeyim seni. Allah müqədə bilib sən ne edirsən, amma sən onu özün etmişsən. Yəni bir şey olsaydı ki, Allah məcbur eləsə idi, hə, proqram olardı. Yox, sən axı özün edirsən. Seçim verib sənə. Yəni insan haqqıyı batılı özü seçir. Allah müqədə sənəmi bıraxıb qəd, yazıb ki, mən bilirəm ki, bu nəyəcək. Sonra şeyh buyurur ki, Rəxəmiyyullah, qədim, elmi qədimdir qədim, yəni şeyx necə dedi? Yəni əvvəli yoxdur. Çünki Allah Subhanahu taala əvvəldən hələ bilirdi. Və lakin qədim kəlməsi ola bilər mütləq yəni ə, mütləqən işlənməsin. Yəni ola bilər qədim yəni çoxdan kimi ştənsin. Amma burada Allah Subhanahu taala kəlmə qədim kəlməsi işləndikdə elmində xüsusən də yəni əvvəli yoxdur, tamam və Allah s.ə.q. Yəni, elmində bu cür vəsf olunub ki, elmi qədimdir, əzəlidir, yəni əvvəli yoxdur. Və ümumiyyətlə, Quran-ı kərim həm sünnədə, həm də ağılda dəlillər var buna. Məsələn, Quran-ı yazı bilərsiniz, bəqərə 280 ki, Allah s.ə.q. elmində qədimdir, əzəlidir, bəqərə 280, həmsinin nisa 32. Ğafir 7. Ğafir. Talak 12. Ğafir 7. 12. Dolu daire. Amma sünnədə isə Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər vermişdik Allahu hər şey yazır. <gülüyor> Nəğl-i Mahfuzda. Necə Müslim və Tirmizi və Əhməd rivayət edib istə. 50 min ilə əvvəl yeri göyü yaratmamışdan qabaq. Hər şey yazıb. 50 min ilə əvvəl yeri göyü yaratmamışdan qabaq. Amma ağıldan isə ağılda bunu ispat eləyir ki, əgər Allah-u Teala ondan başqa hamısı məxluq sayılırsa, onda elə ağılda təşkil edir ki, onda bu xalik bilən, bilməlidir, alim olmalıdır. Çünki cahil belə şey etməz oxayir. Allah da bunu şeyli dəstəkləyir. Ki bu onu göstərir ki, əgər xaliqdirsə, ondan başqa hər bu xaliq alim olmalıdır. Və sonra buyurur ki, Şeyx Allah Allah Subhanahu taala, yəni elmi sonu yoxdur, həmçinin əvvəli də yoxdur. Yəni, Allah s.ə. həm yaddan çıxatmaqdan, həm cahillikdən uzaqdır bu cür Çünki bu cür sifətlər eybdir, ona görə. Deyilsən, ne üçün Allaha vəsfə olunmaz? Çünki eybdir, eyb sifətlərlə Allaha vəsfə olunmaz. Allah ancaq sifətləri kamil damsı. Ev yoxdur, naqisli və s. Ona görə, Musa a.s. Firona deyir, Tahə 25-də Musa firona deyir ki Elmüha endə rəbb-i fi kitab. La yəzillu rəbb-i və la ki Allah Subhanahu taala çıxmaz. Və çaşmaz və, və, və cahil, və və və cahil də deyil bir şeydə. Hə. Dey, ey, ey Rəbbim, tövsümü açub görüşlər. 21. Yo, 52-dir. 52 ki Ben 25 dədim. Taha əli-ki. cavab edir. Onlara dair bilinç yalnız Rabbimin dəqahında olan bir kitabdadır. İl-i muhafızda? Rabbim khəta etmez və unutmaz. Bəli. Yani Allah əsvəl-ətələ khəta etmez həm də unutmaz heç və Sonra şeyh buyurur ki İbn-i Teymiyyə Alimə cəmiyyəl əhvəlihim minəl-təəəti vəl-məəəsi vəl-ərzəq vəl-əcəl Allah əl-əcə yaratdığının, xüsusənə insanların, əhvallarının bütün hamısını bilir, ne, kim itaat edicek, kim ası olacaq, olan risklərin nə qədər olacaq hər kəsin və həmçinin nə qədər yaşayacaq ilə. Allah s.ə.q. bilirdi bu, və və Allah ki, bu məsələdə möhtəzirlər yenə xilaf çıxırlar əhl Deyirlər ki, o, o ruzu məsələsini, bir gələcək ona inşallah. Bax, burada Rahimə Allah işarə eləyir İbn-i rivayətinə. Şeyxin fikri Quran-ı sünədən gəlir. Də, fikir oradan da. İbn-i hədisindən götürür. O da Peygamber Salahsəni deyir ki, insan anabətlində olanda mələk gəlir 4 aylığında, başlayır ona ruhu üfrüməyə və 4 şey yazır. 4 şey. Əməlin, rüzusun, əcəlin və xoşbəxt və ya bədbəxtliyin yazır. Əməlin, nə qədər yaşayacaq onu? Ruzusun, bir də xoşbəxtdir yoxsa bədbəxtdir? şey yazın. <coughs> mövtəzilər bu yazın ki? Yox, mövtəzilər bir saat deyiblər ruzu ki, ruzusun yazır ha. Deyiblər haram ruzu sayılmır. Mövtəzilər deyiblər ki, haram ki var, o ruzu deyil. Yəni Allah-ı Allah-ın ruzusu ruzu, da Ruzudan saymırlar haramı. Lakin nə var axı, ruzu deyil. Yox, yəni haram, haram nə varsa, məsələn, pulsa, məsələn, gəlir, yemək isə, hamısı ruzudur. Mövtəsillər də, haram ruzudan sayılmır. Lakin bir dədir, bu kimdir sabülərdən? Yəni, dəlil var burada, nə Hər şey ruzudur. Oladırlar, haram ruzudur. Ona görə, kim biri həyat boyu haram isə, o elə deyirlər ki, o ruzulamayıb Allah'tan. <gülüyor> Aydın da ol, hansuddan belə çıxarlar ki, burayı, sahib ki, batil deyib. Deməli, şeyh buyurur ki, rəxmi Allah, deməli, insan Allah atala bilir, kim itaat ediləcək, kim ası olacaq və kim nə vaxt olacaq və kim nə vaxt diriləcək, Subxanallah. Onu yənişə Allahdan istəmək lazımdır ki, Allah Subxanətə Hala insanın son dəqiqələrinin, axı son dəqiqələrinin yaxşılığı ilə bitirsin. Hı. Əsas odur. Son məqam. Necə olacaq onda. Onu yənişə, Allah dua eləmək lazımdır ki, Allah o son vaxtları yaxşı qutarsın, bizi e, sabit etsin inşallah. İmanda, Hı -hı. imanda sabit etsin. Və bu şeyx deyir ki, rəxmi bu ən birinci mərtəbənin birinci mərtəbəsidir. Birinci mərtəbə nə idi? Çünki şeyx buradır ki, iki şeydən ibarətdir, iki dərəcədən. E, birinci dərəcəsi nədir? Allah s.ə.q. elmi, yəni bilib nəxəl kimlər bilib xəlq nə inəcək bu birinci mərtəbədir dərəcədir və sonra şeyx deyir ki Rəxmi Allah bu birinci mərtəbənin ələ birincisi idi bu indi birinci mərtəbənin ikincisi budur ki Allah yəni Allah s.f. yazıb bu ilmin bu ikinci mərtəbədir qədər İman gətirməlisən ki, qədər də birinci şərtdir, iman gətirməlisən ki, Allah s.ə.lə, hər şeyi bilirdik alaqcına. İkinci, Allah s.ə.lə, hər şeyi yazın. Yazıb arda? Löhül Məxfızda. Löhül Məxfızda. İndi şeyx bir gələcək. Birinci qələm yaranıb, qələm yaranıb? Yox, birinci səhv budur, əlşi necə, İbn Qeyn buyurur. Lakin, var alimlərdən. Çünki hədisi gəlir ki, Allah s.ə.v. ən birinci qələmin yadartdı və dedi ki, yaz. Dedi, nə yazdım? Dedi, yaz nə olacaq qiyamətəcəm. Və ərşi suyun üzərində idi. Onu göstərir ki, deməli, ərş var idi. Əş, taxt. Taxt. Bir nə şey, Paçalı oturuyor taxtda. Hə, də tron. Ha. Allah s.ə.v. ərşi üstə istival idi. Özünün layiq olan kimi. Necə Allah s.q. quranda yetdi yerdə buyurub. Deməli, ikinci mərhələ imana qədər iman gətirməlisən ki, Allah s.q. hər şey yazıb. Və məsələn, dəlillərdən yazı bilərsiniz ki, Allah s.q. hər şey kitabındadır. Nə olur? Yunus suresi 61-ci ayə. Yəni, sən isən Yunus, oxuyur. Sizi yazın. Həmsin, Nəmil 75. İki dənəyə alın da. Yunus 61. Diyərləyə, yox, bir dənədir dəliyə. Yunus, e, 75. Ha, Yunus 60, 61. Nəmil 75. Yunus 61. Nəmil 75. Fatır 11. Ha, oku. Yunus 61 oku sən. nə iş görsən, Qur'ndan nə okusən, nə iş görsəniz onlara da daldığınız zaman, biz sizə şahir olaraq. Yerde və göyde, Zərdə qədər bir şey sənin Rəbbindən gizli qalmaz, ondan daha böyük, daha kiçik olə bir şey yoxdur ki, ki o, açıq kitabda olmasın. Hə, açıq kitabda, loğf ül ki, elə bir şey yoxdur ki, orada yazılmasın, sənin əminlə fatıq yoxdursan, yoxsa ehtiyac yoxdur, lazımdır. Deməli, loğf-ül-məhfuz, loğf-ül-məhfuz bilməyir nədir, yəni nədəndir o, qızıldandır, kağızdır, dəmirdir, bilmirik. O, barədə, elm yoxdur. Fəqəd iman gətiririk ki, lövhə var, özdə lövhə məhfuz, yəni qorulan. Yəni, heç ki sonra girişəbməz. O cür vəzsonlu, məhfuz, hefs ondan. Nə yoxsən? Fatırı, ə yaxşı fatırı 11-i doxudur. Allah sizi torpaqdan, sonra müftədən xaric etmiş, Sonra da sizi çüçüt yaratmışdır. O bilmədən heç bir qadın hamilə olmaz və bari həmlərini yeri qoymaz. Ömür sahib sahibi. Elmi qabaqcadan. Ömür sahibi olan birinin uzun ömür sürməsi də onun ömrünün təsadurulmasıdır. Ancaq kitabda yazılmışdır. Kitabda. Əlbətən, bu Allah üçün çox asandır. O kitabda, hə, səhifələrdə, Lohul Mahfuzda. O Lohul Mahfuzda kitabdır və Biz fəqət iman gətiririk ki, Allah hər şey orada yazıb və bundan artıq deyə bilərik, əgər Quran sünnədə nəsə gəlsə. Yoxsa, hələ nə gəlib, onda diyanırıq. Sonra, lakin o kitab məhfuz vəsf olunub. Məhfuz, yəni hifz ondan, qorunan. Yəni, məhlubun əlindən qorunur. Məhlubun əlindən. Heç kəs sonra bir şey artırırm məhz və ya deyişməyiz. Və sonra burada buyurur ki, rəhaməlullah, orada yazılıb məhlukun qədəri. Nə olacaq? Lakin burada e, söhbət gelir məhluk, yəni heyvanlar da yazılıb, heyvanlar nə edəcəyir? Çünki dil məhluk. Yoxsa ancaq insanlarla, çinlərə yazılıb, nə olacaq? Və zahirən, dırsan ki hər şey yazlı, hətta heyvanlar necə olur yazsın. Bəli ha. Yəni onlar mənəvi cəhtdən insan xoşbəxtdir hidayət olan. Ola bilər mənəvi cəhtdən şey yox ki xoşbəxtlikdir. Demək olar ki. Maşinatda başqa yəni, dünya məsələləri gəlir. Mütləq insan həmişə şey istirxil, həmişə xoşbaxtlıq axtarır. Həmişə. Yəni insan təbiətindən də şey. həmişə şey xoşbəxtlik olsun. Ona görə də e, Diana xoşbəxtlik axtarır. Görsən, evlənir biri ilə. Nə hə, şey olur? Miliarderdir. Bəli. Hə, kraliça. Lakin xoşbəxtlik tapdı. Sonra gelir başqası ilə bir dənə, əri gedir. Ona ilə tapır. Yəni, ahirdamsın soruşurlar ki, sən bəs varlısan, belə, belə, belə, sən ne üçün belə qəmgin sənə? Deyir, mən xoşbəqli yaxtarım. Nə qədər pulu var, hər şey var. Cəman tələ bilir ki, xoşbəqdir. Ona deyilər, sən üçün belə əziyyə Deyir, mən xoşbəqli yaxtarım. Xoşbəqli tapır. Ona görə təbii ki, kafirlərə baxan da elə bilir, sən xoşbəqdir yox, xoş Ola mənəvi cəhddən bədbəxtdirlər. Lakin xoşbəxt də ola bilsin, maşın rahatdır, izad belə. Lakin o xoşbəxtlidir, əziyyət çəkir. Daxilən mənəvi cəhddən o bədbəxtdir. O dünya nisbi, yəni. Dünyada xoşbəxtlidir o. Yaxşı. Yaxşı, sonra lakin bir dənə də sual çıxır bu, dedik ki, Allah subhanət hala yazıb. Hər şey yazıb təfsilatıla, yoxsa ümumən yazılıb. Və həmçinin Quran da yazılanlarda var, yoxsa deyib ancaq Quran adını çəkib, yoxsa Quran ayələ də var orada. Bu sual çıxır ortaya. Ha? Ha. Deməli, lakin zahirən görsənir ki, yəni, hər şey təfsilatıla yazıb, təfsilatıla. Deməli, Zahirən görsəni ki, təfsilatını yazar, hətta Qur'an da. Qur'an da e, Çünki Allah s.ə.v. Məsələn, Buruc suresində, 21-22-ci ayələrdə buyurur ki, Bəli Qur'an-ı məcid fi lohu-l-məhfuz e, Buruc Buruc 21-22 Bu ayədə görsək ki, Qur'an da lohu-l-məhfuzda yazılıb. Lohu-l-məhfuzdadır. Deməli, adı yox, nedir? Özü də var, ayələr, hamısı var. Sonra burada yəni iman gətirir ki Allah subhanəteala 50 min ilə əvvəl yeri görə yatmanışdan qala qələmi yaradıb və ona deyib yaz, deyib nə yazın, deyib ki yaz nə olacaq və yazılıb hər şey, təfsiratına hətta Quran da yazılıb orada. Sonra şeyh buyurur ki, bin Teyirə r.fə əvvəli mə xələq Allah qələm. Şeyh deyir ki, ən birinci Allah-u qələmi yazdı, xəyaratdı. Və qal eləhu uqtuq, dediyi yaz qi Dedi, nə? yazın? Qal eləhu uqtuq məhu və kəin ilə yomu qiyamə. Ta qiyamətiniz nə olacaq, yazımız. E, Şex deyir ki, ən birinci qələmi yaraqdı Allah s.ə.q. Ebin Teymi, ə. Və qələmlə Allah t.ə.q. danışdı. Yəni qələm cansızda, necə danışdı? Fəlsifəsilər deyəcək ki, məcazdır, məcazi məcaz mənada. Də ki, yox, həqiqətən danışdı. Və qələm də de dedi ki, nə yazın? Dedir ki, məsələ, Allah s.ə.q. başqa ayələrdə də başqa cansızlarla danışıb və onlar cavab veriblər. Məsələn, Fustilət suresi. Qələb indi Allah bilir. İndi qələmdə yazılan şey də indi Dan necədir? Allah bilir. Yani. Yox, qələmlər indi bir dənə qələm deyil ki, indi gələcək qələmdən danışacaq. İndi bir dənə danışaq ki, qələm danışmaqdan elə söhbət gedir. Hə, 11. Fəslət 11-də həmçinin göstərir ki, başqa şey cansızlar danışır. Hə. 11. Hə. Sonra Allah üstündə olan tüy üst Tuttu, üst tuttu. Ona ve yere birer buyurdu. İster Ona ve yere. Yani ha. yok. Yere bir de köye. Allah atala yere köye buyurur. Danışır olandan. İster istemez vücuda geldi. Onlar ha. da isteyerek vücuda geldi. İşte irade, irade ispatıledi. Onlar da istediler, istemeyi var. Yerinden köyün. Mecazda öyle var. Allah kinle ciddi bilmirlik. Hem Çin'in Enbiya 69'da yazabilirsiniz. Misal ki cansızlar içteği var, iradesi de var. Fakat biz bilmiriyiz. Mesela orada diyor ki Allah Esbhanahu Aleyhi Vesselam Kulleya nâru kuni berdanu ve selamuna ala İbrahim. Dedi İbrahim için soyuq ve selamat oldu. Yani yandırma onu. Orada ne oldu? Soğuk. Oldu. Soyuq oldu ve yandırmadı. Aydın diye. Ve sonra Sabah Suresi 10. cu ayı. Səba surəsində buyurur ki, yəcibəli əvbi yəcibəli əvbi məhə Səba 10. Yəni burada Allah Subhanahu taala dağlara şəlil müraciət edir. Və şuna da da çox tədrisdə. Kötüyün ağlaması, dağın oqud dağı. Ha Hasan ağdalması var səra. Hım. Deməli <gülüyor> Yaxşı qələm Bu qələm nə yazılıb qələmdir Vəla ki, qələmlər neçə cürdür Qələn dörd dənə qələm var Dəlillərdə dörd dənə qələm var Birinci qələm Ümumi qələmdir Hansı ki 50 mürlə əvvəl görə, Yəni, arşıdan qabaq yazı, yazı, Yazılan qələm odur Bu birinci qələmdir Bu ümumən hər şeyi yazandır Həmsinə ikinci qələm insan oğlu neynini onun yazandır, ümumi yenə, bütün insanların. O, ikinci qələmdir. 50 minlə əvvəl yeri görə yatmışdən qəbaq, hədisdə gələm. Allah bilir, ilin necədir, Allah. ikinci qələm ancaq insan övladlarını yazan qələmdir. Bu da ümumidir lakin insanlarsın. Elə bir çox, o ümumi qədərdən çıxıb bu qədər yazılıb, insanlara aid. Bu da ümumidir, lakin bütün insanlara ümumi. Üçüncü qələm, Allah bətlində yazılan qələm. Allah bətlində yazılan, o yazır e, mələk, dördən şey, odur. İndi, i̇ndi Allah bilir, mələk yazır, öz kitabında Allah bilir. Həmçinin, sakin, alacaq, həmçinin dördüncü Dördüncü qələmdə həmsinin gəlib ki, insan ətdə bulat çatandan sonra. Mələkdərki yazmır, salda-sola. O qələm. Yəni, gəlir şəriətdə dörd dənə qələmdən xəbər verib şəriətmişə. Bu qələm təbii ki, mələkdədə ki, o qələmdə o qələmdə ölü hansı ki, Allah falan birinci qələmi yarıqdı. Elə də ööv? Yəni, dörd dənə qələm var. Qələmdən o qələmdən o Ar-Rahman Allamal Qur'an, xalqa al-insan. İnsanın əməlləri kimdir? Mələklərdir. O da mələklər yazır da. 4-cü yazılır. Necə? Cinlərin əməlləri. Cin nə demənlər? Cinləri. O həddi bulat çatan o vəhyə. çatandan sonra. Amma o ikinci doğulandan sonra yazılır şey. Hə, o vaxt başlanılır. Yo Allah-ın bəhdində yazılan Yo. o başqadır, o ümumidir, dörd dənşəyə yazıb ancaq. Amma həddü bula çatandan sonra hər şey yazır, nə deyirsən, nə qəyirsən, nə edirsən, onu yəməsən. Amma ikinci gələmsə iki. <gülüyor> bütün insan oğulları yazıb qabağcadan, o başqadır, o qabağcadan. Bir davacı laf qabağcadan, ən birinci, o, belə deyək, yaxşı. Sonra burada ibn-i ə e, buyurur ki Fəma əsaba insan ləm yəkun li-xətəə və ma xətəəhu ləm yəkun yusəbən. Yəni insan əgər bir xəta eləyirsə, qurtardı o da etməli imiş. Və əgər bir səhv edirsə, bilməli idi ki, o artıq belə etməli imiş. Necə məsələn, Tövbe surəsi 51-ci ayədə bu qədərə imanın həqiqətliyi babundadır insan eğer bir şey eliyse bilməlidir ki Allah Subhanahu taala bunu belə yazılıb. Hə. bizim üçün yazılığından başqa bizə heç bir şey yüz verməz. O bizim ixtiyar sahibiyidir. Allah nə yazır bizə, ancaq o olacaq. Qutardı. Buna görə də möminlər yalnız Allah'a təvəkkül edir. Ha, o möminlər ancaq Allah'a təvəkkül edir. Mömin sifətlərindəndir. Buna peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ola bilər biri yazılır cənnəmmə, bir də əməl edir. Cənnətə üçün, ola bilər biri cənnətə üçün, bir də əməl cənnətə üçün, hər şey, qələmlər yazıb, altı kitablar örtülüb, mürəkkəblər də quruyub, qutardı. Onun görə bu ilə iman, həmçinin qədərə iman necədirdir, həmçinin insanı qoxmaz edir. Çünki əgər sən bilirsən ki, sən canını Allahın əlində etsə, filan kəsin yox, onun adam qoxmaz, adam məhdliyi gətirir, adam şücahitliyə gətirir bu ki, hər şey Allah əgər yazmıyub sənə, lakin o demə ki, gec-gecər hara gəldi, <gülüyor> ağıl var axı. Çünki Allah təhlükə edir, lakin bilgi ilə ki, hər şey Allahın əndir, hər şey Allahın əndir, Yaxşı. Sonra burada şeyx e, buyurur ki, rəxmiyyətullah, cəhfətül əqləm və tuyyətü suhuq. Qələmlər artıq müləkkəblər də quruyub, müləkkəblər quruyub və artıq səhiflər namısı bağlanıb. Və bu bir neçə hədistən bu mənanı çıxardım. Mesələ, hədislərdən birində Səl-Muslim dedir. Səl-Muslim dedir. Cabir radiyallahu anh da deyilir ki, Surakı ibni Malik ibni Cəşəm deyir ki, ya Resulallah e, Cabirdən. Bu Cabiri yazma Deyir ki, ya Resulallah, bizə dinimizi bəyanlə. Elə bir ki, biz indi xəlqəlmişik, bizə bəyanlə dinimizi. Yəni, Elə bir ki, biz təzdən xərq olunmuşuq, bizə din öyrətsən, bəyənlə. Niyə, niyə bir gün? Və bizi barədə artıq qələmlər quruyub, mürəkkəbləri, elə deyil, qədər yazılıb, yoxsa yox. E, Peyğəmbər sahəsindir ki, xeyr, qələmlər hamısı quruyub, mürəkkəbləri, artıq kitablarla hamısı bağlanıb, hər şey yazılıb yani Onda sabit dedir ki, nəyə nə, nə, nə deyək onda, əgər hələtisə onda nəyə nə Ha. Dedi ki, "Yo, edin." Yəni əmələtməyə deyir, demək istəyir. Diri əməl edin." Və hamınız nə yazılıb, o sizə o əməl. Ona doğru gəyirsiz, özünüz gəyirsiz, lakin o yazılıb. Belə cavab verir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Yəni, "Edin bunu, Allah Subhanahu taala sizə bu yolu getməyə." sonra burada Şeyx Rəhiməhullah hadis fəsləsinin 22-ci ayəsini gətirib, Temiya. Hədîd suresi 22 Hədîd Dəmir zəhə Hə, oxu Hə, muslimində rivayətini gətirib Hüseymin, rəxmi oğlan, Abdullah ibn-i amr Allah s.ə.v. 50 millələ əvvəl yeri görəyət, maşdan qabaq qələmi yaraqdı və yaz, dedi yaz və ərişi Suz anda. 10 kilodur. Soydur. Ha bunu semin dedim. Bu ayrı yox. Ayı var belə. Ərşiv suz əvvəl ayı. Nə o hardadır? Hardadır? Dar şal elmə. 7dir, 7dir. Demişdik. Hə. Oxu, oxu bir dənə neçə Yer üzündə baş pəqəmdən sizin öz başınıza gələn elə bir musibət yoxdur ki biz onu yaratmamışdan əvvəl o bir kitabda yazılmamış olsun Bu Allah üçün çox asandır Asandı, bəli Deyirsən, biz onu bunu oxumuşduq Sonra şeyh ibn Teymiyyə ona buyurur Vada taqdiru tabir elmiyi, subhanahu Yakunu fiyin mavadin cümlətini ma tafsilə Yəni Allah Peyğəmbər ibn Teymiyyə Allah buyurur ki Bu qədər Allahın elmi ilə bağlıdır Yəni, bu qədər nə olur? Hamısı ballıdır Allahın elminə. Yəni, Allah bilir nə inir. Ha, bilir nə inir. Sübxana. Və bu, çürbə çür, e, yəni, və bu, qədərin yazılmağı, ümumən yazılıb və Təfsilatla da yazılıb. Yerlərə baxın. Necə ki məsələn ümumə yazılan yerlərdə hansı kiloqul məxfuz. Loxulmaq məxfuzdur. Ümumə hər şey yazılıb. <coughs> La belə təfsilatlanadı şey. Hə. Əgər Hə. Ancaq Hə. O, yəni indi gələcəy onun. Beləcə. Deməli <coughs> Ee, var. Yaxşı, biz deyirik ki, qədər yazılıb 50 il əvvəl yer görək 80dən qabaq. Və lakin bu ümumidir ta qiyamətə zən. var yazılanlardan illik qədəri yazan. Onlar illik idi. İllik qədəri yazanlar, yəni götürülürlər mələklər o ümumi qədər ki, yoxdur 50 il əvvəl yazılmamışlar, onu bir illik götürülürlər. Və yazılar ki bu il, və haçan yazılar onu? Qədər gecəsi. Qədər gecəsi götürülürlər o ümumi qədərdən birin nə olacağı qədərdən sonra. Ta gələn qədərəcən. Bu onu yazılar. Həmçinin yazılan yerlərdən də dedi ki, ana bətnində o peyğəmbər mərhələdə bulaşdır. Yəni ikinci. Həmçinin üçüncü ana bətnində ə yazılan yerlərdən də biri qədərdə. Təbii ki, o da hardan götürülür? Ümum um, o təfsilatda bütün hər şeylə o loğrmafzdakında. Bəlkə ümumi 4 dəyəşə şey götürülür orada. Orda cüzi yazılıb. Yəni əlbəttəndə 2 də yazılır, fəqət bitardi. Yəni təfsil azad, yoxdur yəni. Yox, burada qeyd etmədim. Sonra şeyh buyurur ki, min dəlil də o illi, illi yazılan dəlil, dəlil gətirir bilər sənə illi yazılan qədərə. Duxan suresi də Duxan. 4-5. Hansı ki illi yazılan qədərlər. Duxan. duxan. Həmsin Qədər suresi. Qadr, qədər. Qadr, qədər e, Qədər. Qədər suresi. Hansı ayıdı o? İnna ənzəna filər qıdır. Qumadraqı mələyətul qadr, ləyətul qadr, xeyr münə eləfşər, tənəzzələriyə mələkdə o ruhu bini rabbi hinnun külə əmur. Dördüncü, dördüncü ayda. 14-5. Duhan, 4-5. Herkəs hikmətli iş, o gecə həkmə olunur. Hə, o gecə, yakədir gətsin. Tergahımızdan bir buyrk olaraq, əyərdən biz göndərdik. Bu hmm. ayet təlil məsələn illi, ə qədər yazır. Sonra bunu ki şeyh fəhazə təqdir, yəni İbn Teymiya fəhazə təqdir qəd yıqı. Qəd cana inkar edir gulat qədəri Bu qədər hansı ki elmi elmi qəvvasadan olması. Bəzi gulatlar inkar ediblər. Yəni gulatda qulaqlar qədərlərin gulatları. Və lakin şeyh deyir ki bu bunlar çox azdır. Yəni çoxsu qalmayıb da. Yəni ki, nə ikrar -yə. Yəni Allah Subhanahu taala bilmirdi. Belə deyənlər fikrə havalidir, lakin onlar hamısı itibbaşda hələk olub getdilər inşallah. Səbəb budur ki, Allah Subhanahu hər şey bilir. Bağdadən sonra 282 yazmışsardıq və sonra şeyx buyurur ki, "Fə daracatu saniyyə min darajatil iman İkinci dərəcə, ikinci mərtəbə iman mərtəbələrindən, qədərə iman mərtəbələrindən İnşallah bu qalsın. Gələn dərsimizə bu mövzunu davam edəyərik. Bir də sual var. E, burada deyək ki, Peyyamber sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, ümmətimdən bir qismi kıyamete qədər cihad edəcək. Onda indi cihad gedir. Amma, necədir? Amma, bilmirəyik. Biz bilmirəyik. harda sual şəhərəsi. Bu belədir mi? Bu belədir mi sual? Səhv odur ki, ümumiyyətlə, Peygamber salsın deyib ki, cihad qiyamətəcən var. Və lakin cihad, bunun başa düşəndə baxma lazım ki, cihad növlidir. Yəni, cihad daima var, yəni o mənada döyük, cihadı döyük burada. Burada bütün cihadın növləri var. Və cihadın elə növləri var ki, daimadır. Və təsəllü əgər müharibə etsə, daima müharibə dan olardı. Müsələm olmadır, xəzinə dağılıb tökülərdir. Yəni, burada daim o müharibə cihadından nəzər tutulmur. Burada nəzərdə tutulur cihadın bütün növləri. Görürsən, cihadın bəzi növləri insan edir, bəzi nə elə bilmir. Qala ki, döyük cihadı yok, döyük cihadı şəhətləri var, biz dedik. Aydın, cihad, döyük cihadı ən birinci şəhətlərinə, Məsələn, Şəlbani deyil, xəlifə olmalı, Allahın xəlifə. O xəlifə təyinləməli adamlar və s. kim təyinləyir? Hamısı özün-özün təlifləyir, təliyinləyir. Sonra da axırda çıxır nə? Başqa şey. Ona görə indiki oyunlar cihat deməyi düzgün dövr şəriyyət cəhdindən. İndi fitnədir. 3-4 nəfər məqsədlər olur. Girirlər söhbətə, arada cəmaat gelir. Axırda da aydın oluq ki, doğrudan oymuş. Bula ki, axırlar bunun başı düşür. Sonra Amma qaldı ki o cihad-zad, o Peygamber hədislər-zad, cihad şey var ki, var, cihad deyəndə bir dənə döyük cihadı nəzərdə tutmaq lazım o. Cihadın bütün növləri, və nəfsəl cihaddır necə dediyin? Elmdir, ən nəfsəl cihad ilmdir, ilm dəvət, yəni dəvət ilm üzəndə. Allah Subhanə Teala, Furqan 52-də, Furqan 52-də buyurur ki, وَلَا تُتُوا الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْ هُم بِهِ جِهَدًا كَبِيرًا Olanla böy jihad elə. Valla, yəni Məkkədə jihad yox idi. Yəni döyüş cihadı var idi jihad. Lakin cihadın növləri. Yoxsa insan maddi cəhətdən də jihad eləyə bilər, elmi cəhətdən də. İnsan özün günahdan qoruyursa, o da jihaddır. Sən çıxırsan məsələn küçəyə, özün hanımından qorusan, sən jihad eləyirsən. Yəni cihad deyəndə başa düşmək ki, ancaq döyüşdü. Yəni döyüş cihadına söhbət Söyədik ki, ümumiyyəndə cihaddan. Həlbəttə, yox. Həlbəttə, yox. Ona görə bu mövzuda ə, şişirtmək olmaz. Yəni, biz, sən, o, biz dedik ki, hər firqənin qulatı var. Qulatlar, qulat, qulub eləmək olmaz, yəni şişirtmək. Görsən, bəzilə Allahın hökmündə şişirdil, Allahın hökmü, hökmü, hökmü. Allahın hökm vermək lazımdır, hökm. Ola ki, Baxanda o danışan adam özü Allah'ın hükmü nə qədər pozulur? Məsələn, elimsiz danışsan, sən Allah'ın hükmü ilə hükmü vermədin. Çünki Allah deyib ki, elimsiz danışma. Elə deyil, sən Allah'ın hükmü ilə hükmü vermədin. Yəni, Allah'ın hükmü böyük idi. Görürsən, bir gün danışanlar, çoxsa bilmirlər, Allah'ın hükmü ümumiyyətlə etdiyin bilmirlər nədir? Və həmçinin dünyadır, bilmirlər. Dünya nələr baş verir? Və həmçinin də, y yəni, Adi məsələnin özü qorumaq, haramdan, təhlükədən oxumaq, çətin vəziyyətdə ibadətlərimi, bu özü əli böyük cihaddır mühdələ müsələm onlar. Yəni döyüş, o hədislərdir ki, gəlib, döyüş cihadı döyür. Orada ümumən cihaddır. Lakin döyüş cihadı ola bilər, lakin əgər şəhətlər olsa, indi müsələmanlar o vəziyyətdə döyürlər. İndi bunun dəyəndədir nəyini? Gözləyə kafirləmiz öldüsü, yox sakit otur, özü yaxşıya bağır, öldürməsinlər. Ama sakit olursa, mən də sənə öldürələm. Eğer sən mənə gəlib, məsələn, sakit olmaq, mən də sənə öldürəcəm. Sakit olur, ağırlı ol. Elm öyrən, bir birinci İslam nədir? Birinci dinimizi öyrənir. Əqidənimizi. Əqidən öyrənir birinci. Və sonra özə belə məsələlərə avamlar girişməz. Məsələlə, elm əhli toxunur, elm əhlədə mövqeyini bildiriblər. Aydındır, elin məhli heç, kə, heç kənə cihat deməyib. Deməyib. Ona görə cihad o gəlir ağa, həd ki, qiyamət günündəsindir və ya necə burada yazılmışdır. Orada söhbət gedmir döyüşdən. Orada, çünki cihad döyüş demək döyür bir dənə. Cihatın növləri var. Ən gözəl kitablardan biri İbn Qeym indi, Zadülmə Ad. Nə üçün bu kitabı misal çıkinəm, yoxsa kitablar çoxdur barədər. Çünki türkcəsi tərcüməsi var. Götür onu, orada ya, sən türkcəsində, ərəbcəsində, mən biləm, ərəbcəsində dördüncü ciddədir, türkcəsində bilməyəm, haradadır. Ərəbcəsində dördüncü ciddədir, o xeybdənə orada şeyx Rəxmiyyət Allah cihaddan danışır və növlərindən və elbini teqmiyyət deyir ki, cihadın əsli nəfsi cihaddır və insan gəlir nəfsindən birinci eləyə. Və çalışın, belə şeylərdə şişirtməyin. Şişirtmək olmaz. Allah s.ə.v. nəhliyib şişirtm